Az író utószava. Azt kérditek, húhú, -hú, meg pityogós, éltek -e a valóságban is? Hát persze, hogy éltek. Ahogyan valóságosak voltunk mi is. Korcsi, meg Müré, meg bróz, meg Rex, meg Jén. A szüleim pedig még annál is valóságosabbak voltak. Boldog az a gyerek, akinek olyan szülei vannak, amilyenek az enyémek voltak. Akinek ugyanúgy megengedik, hogy élje a maga életét, ahogyan nekem megengedték. Nem volt mindig éppenséggel könnyű dolguk velem, de, mint papa mondta mamának, amikor történetesen egy félig falkas kölyköt fogadtam be a családba: Nézd, Helen! Voltak éppen hálát adhatunk az égnek, hogy nem Afrikában élünk. Hát, ha ott élnénk, falli alkalmasint oroszlánokat tartana a hálószobában, elefántokat a konyhában, és vízelovakat a fürdőkádban. A lényeg minden esetre az volt, hogy szabadon hazahozhattam minden barátomat, embert és állatot egyaránt. Nem minden vendégem aratott osztatlan sikert. Emlékszem például egy srácra, akivel Szaszkatoni villamosan ismerkedtem meg. Egyedül utazkatott ide-oda, és engem azzal nyűgözött le, hogy a saját kobakján törte fel a tojásokat, amelyeket aztán egy falásra tüntetett el. Mellé ültem, hogy közelebb lássam, hogyan csinálja. Aztán, amikor mi megállunk következett, meghívtam hozzánk vacsorára. Alig győztem kívánni, hogy bemutassa a törő képességét a szüleimnek. De a dolog katasztrófába fulladt. Vacsora előtt megsúgtam mamának, hogy ez a srác semmilyen más kajára nem vágyik, csak fél tucat tojásra híjában. És a mama valóban ezt szolgálta fel neki. De csak amikor az első tojást felütötte a kobakján, eszméltem rá, hogy egy rendkívül fontos dolgot elfelejtettem közelni mamával. Tudni illik, hogy hőzze meg a tojásokat. Azt hiszem, az állatbarátaim úgy általában jóval kevésbé viselték meg a családot, mint fiúpajtásaim pajtársaim némelyike. Az állatokkal csak az a bökkenő, hogyha egyszer befogadjuk őket a családba, életünk végéig gondoskodnunk kell róluk. Nem lehet megint szabadon engedni őket, mert már nem tudják, hogyan kell a szabadban élnő. Sajnos a legtöbb gyerek ezen egyáltalán nem gondolkodik el, amikor hazavisz megszerítíteni egy vadon élő állatot. Pedig erről sohasem szabad megfelelkeznünk. Sok ember kérdi tőlem, hogy nehéz dolog -e otthon tartani egy vadon élő állatot. A válasz egy csöppet sem nehéz. Feltéve, ha szem előtt tartunk néhány egyszerű szabályt. Az első... A természetes környezetéből kiszakított állatot eleinte nem szabad túl sokat zaklatni, mert ilyenkor amúgy is nyugtalan és ideges. Ne déltelgessük túlságosan, hagyjuk békén, és tegyük valami nyugalmas helyre, ahol senki sem bámulhatja vagy piszkálhatja. Másodszor, gondoskodnunk kell arról, hogy a megszakadt elederét kapja. A vadon élő állatok többsége hasonlít az emberekhez. Bizonyos ételeket szeretnek, másokat nem annyira. Sőt, megesik, hogy ilyen pusztulnak, mert hiába raknak az orruk elé egy csomó finomságot, nem tudják, mi az. A harmadik, és talán legfontosabb szabály, hogy meg kell értenünk, az állat nem tárgy, mint a játékszer, hanem valaki, élőlény. És úgy is kell bánnunk vele. Az állatnak szüksége van arra, hogy szeressék, szüksége van szórakozásra, és hogy tiszteletben tartsák az ő különleges viselkedés formáit. Nem szabad bántalmazni, mert attól ijedősé, sőt néha megáltalkodattá válik. Az állatnak nagyon fontos, hogy biztonságban érezze magát. Ez nem jelenti azt, hogy folyton kedveskedjünk neki. Túl sok becézéssel, túl sok figyelemmel, túl sok szeretketéssel meg is ölhetünk egy állatot. Nagyon fontos, hogy az állat a maga módján élhessen még akkor is, a családunk tagjelet, és ha azt akarjuk, hogy boldog és elégedett legyen közöttünk, Legalább némi magánéletet kell biztosítani neki. A legjobb tanácsot, amelyet vala is hallottam, egy öreg indiántól kaptam, amikor megajándékozott egy nyomorék óriás alkával, ami úgy vadász lőtte meg a szárnyát. Aztán bánjon jól vele, mondta az öreg indián, amikor a karomra vettem a hatalmas madarat. Bánjon vele úgy, mintha ember volna. Nem is szabad másként, hiszen az állatok igazából emberfélék. A másik dolog, amit sokszor megkérdeznek tőlem, hogy miért tartottam házi kedvencnek éppen bagyokat? Nos, erre csak azt tudom válaszolni, hogy én bizony ahány állattal csak összeakadtam, mindet befogadtam. És valahogy elég gyakran keresztezték az utamat a bagyok. Tartottam én füles bagyot, gyöngy baglyot, nagy uhut, sőt üregi bagyot is otthon. Teljesen egyre megy, hogy milyen fajta, mert máig is meggyőződésem, hogy a bagjoknál kellemetesebb népségkel nem igen találkozhat az ember. Pillanatnyilag nincs otthon állatom, két megteremt fekete újfullandé vizikutyán kívül. Igazán nagy állatokat csak vidéken szabad a házhoz hozni, mert az állattal szemben nem tisztességes, ha állandóan ketrecbe zárjuk. De persze a városban élő gyerekek is tarthatnak otthon egyébként vadon tenyésző állatot. A legmegfelelőbbek erre a célra a kicsin törpe egerek, meg a csinos sárkanyagú eltejjelkerek. Végtelenül aranyos házi kedvenc a mókus is, már mintha a szülők nem bánják, hogy az állat kamaszkás igényének kielégítése véget időnként szabadon futkározik a házban. Röviddel azelőtt, hogy elköltöztem új fullandról, ahol ötesztenteig éltem, olyan méretű házi kedvencem volt, amekkora még soha senkinek. A házam közvetlen szomszédságában egy 80 tonnás, 22 méter hosszú, Barházdás nősténybána esett egy sós lagon a csaptájába. A Mabi Csó nevet adtam neki, és nagyon-nagyon megszerettem. Mabi Csó sajnos elpusztult, mert egy agyalálló gyúlt horda céltábrának használta a lő gyakorlataihoz. A magam részéről szívemből kívánom minden gyereknek, hogy részesüljön abban a szerencsében, amit egy kedves állattársasága jelent. És nem csodálkoznék, ha valaki, aki tavasszal véletlenül szaszkatón környékén járja a pirílit, összeakadna valamelyik hajdanik házi kedvencemmel. Ha pedig történetesen egy hatalmas fehér, meg egy valamivel kisebb csíkos uhúval találkozik, nagyon kérem, adját neki szerető üdvözletemet. VÉGE